Slíbil jsem o pár stránek naspět, že se zmíním ještě o něčem dalším. Jde o prostou, ale nesmírně vážnou věc. Jde o kompenzaci utrpení, v němž celé univerzum tone až po krk. V podstatě je to prosté, ale je to naprosto nevyřešené. Ateista, reflektovaný ateista, tu opět snadno prohlásí svě anatema všeho životodárného a řekne, že nic podobného prostě neexistuje. On nad tím zabědoval, a to nejednou, i náš Karel Marx. Tak ho to trápilo, ale nemohl říct nic. Materialistická ateistická ontologie nikterak nelikviduje například otázku postmortality. Již se filozofie už dost dávno rdíc se studem zřekla. Ba naopak, prohlašuje, že to je genuinně filozofická otázka. I když současně vážný badatelský úkol exaktních věd. Ale na takové vedlejší věci jako postmortalita, zda je či není a jeli jaká je, ontologovi příliš nesejde. Jde o gruntovní problém. Zda je v rámci ontologické reality vůbec místo pro kompenzaci utrpení. Jak známo, ontologická realita pracuje ku podivu velmi úsporně. Neprodukuje, pokud to jde, přebytečný balast, který by musela vláčet s sebou, a kompenzace utrpení by byla takový zádrhel, že by pomalu vytvářela zdvojení soucna. Neboť nepochybně v univerzu, jak je známe, je nesmyslný předpoklad, že v nějaké galaxii je Eden, kam se za účelem kompenzace odebírají ublížené jednotliviny. Stejně tak není v našem obrazu univerza místo pro nehmotnou duši. Ta by totiž rovnou patřila do ontologického transcendentna, jež je evidentně něčím, co sebou ontologická realita právě nevleče. Pro ateistů je jediná věc, o níž by mohl vzhledem ke kompenzaci uvažovat, a to je opět dialektika. Dialektický proces, který plodí jen utrpení, je jaksi příliš jednostranný a jakoby nevyvážený. Zvlášť to bíje do očí, když si všimneme řádně toho, že univerzum, to je struktúra dějící se jen a jen dialektickými procesy, má svůj zřetelný estetický rozměr. To není náš antropocentrický klám. Dokladem toho, že univerzum principiálně má estetickou dimenzi, je ne to, že se nám líbí červená barva, ale že dokážeme my lidé ontotvorně obohacovat univerzum o výtvory krásy. Kdyby v univerzu nebyly estetické parametry, nemohli bychom tvořit nic takového. Je to skoro jako s matematikou. Aniž bychom propadali pythagoryjské mystice čísel, univerzum evidentně má zřetelný charakter geometrický a číselný, jinak bychom nějakou matematiku neměli z čeho vzít. Ani v případě estetického rozměru univerza. Nejde o žádnou mystiku. Byť v podstatě krásná, rozumíme stejně tak málo jako v podstatě matematiky. A v obojím můžeme sice pracovat, obojím můžeme obdivovat, ale co to je? Věru říci nedokážeme. A při tomhle manifestním estetickém rozměru i to jako by chybí vybalancování, jako by tu chyběl dialektický protiklad v jednotě. Na nejvíc, že by tímto dialektickým protikladem byla právě matematika, rozměr číselný. Ale nějak se mi to nezdá, přes všechny příbuznosti obou. To ale, co nám frapantně v úhrnu soucna, jak je poznáváme, chybí, je rozměr etický. A mohu být, jak chci, cynický vůči lidským blábolům o pravdě a dobru, ale nemohu popřít, že tento etický rozměr vytušujeme, nebo aspoň ho postulujeme. Zdá se mi pak, že právě etický rozměr je dialektickým protikladem v jednotě vůči estetickému rozměru, snad právě pro jejich příliš zřetelnou rozpornost.